Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil al amin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayun iddin amma ba'd Kawan-kawan fi dini, wa kawat din, fi kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insya Taala kita akan mempelajari kitab Baitul melanjutkan bab yang pertama. Terakhir kita membahas surat Al-An'am Ayat 151, 152 sampai 153 Ini pembahasan belum selesai InsyaAllah kita lanjutkan kembali Ini adalah dalil yang kelima di dalam bab yang pertama tiga ayat dari surat al-an'am yang terdapat padanya 10 wasiat Allah 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala Insyaallah kita bahas kembali dari awal secara singkat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul ta'alaw Atlu ma harrama rabbukum alaikum Katakanlah wahai Muhammad Kemarilah kalian Aku akan membacakan Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian Lihat dalil yang kelima surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membacakan sepuluh wasiat, sepuluh perkara yang Allah haramkan. Maka di sini kita dapat memetik pelajaran bahawa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang hamba Allah. Dan Rasulnya Ini pelajaran pertama Yang bisa kita petik Dari ayat ini Bahawa Rasulullah SAW adalah Seorang hamba dan Rasul Dalil yang menunjukkan beliau Seorang hamba Beliau Tunduk kepada Perintah Allah Dan Allah Yang memerintahkan beliau Sedangkan beliau adalah seorang hamba Yang selalu tunduk kepadanya Dan beliau adalah utusan Allah Yang hanyalah menyampaikan Wahyu dari Allah Apa yang beliau sampaikan kepada kita Berupa syariat Allah Itu benar-benar wahyu dari Allah Bukan hasil Ciptaan beliau bukan pula hasil mengutip dari kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran: "Wama yantiku anil Hawa inhuwaila wahiyyuha" dalam surat An-Najm. Dan tidaklah apa yang diucapkannya Berasal dari hawa nafsunya Melainkan wahyu Yang diberikan kepadanya Dan inilah hikmahnya Rasulullah SAW itu Seorang yang Ummi Ada yang tahu apa artinya ummi? Orang yang apa artinya ummi? Seorang yang ummi, buta huruf. Yeah. Rasulullah SAW, orang yang buta huruf, tidak pernah belajar menulis dan membaca. Kalau itu pada diri kita, maka itu sebuah aib. Kalau kita enggak pernah belajar, maka itu sebuah aib. Tetapi pada diri Rasulullah SAW itu adalah kemuliaan. Kenapa? Karena orang enggak bisa menuduh beliau menulis sendiri kitab itu, kitab Al-Quran, Iya kan? Orang enggak bisa menuduh Al-Quran ditulis sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau enggak bisa enggak bisa nulis. Tidak pula bisa menuduh beliau menukil. Dari kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, karena beliau enggak bisa membaca, maka ini pelajaran yang bisa kita petik. Allah perintahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kul katakan wahai Muhammad, Taala, kemarilah kalian, Atu ma harma rubbukum alaiyukum, aku akan membacakan. Apa yang diharamkan oleh Rab kalian atas kalian Ini menunjukkan betul-betul Beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari sini bahwasannya Yang berhak Menghalalkan Dan mengharamkan Adalah yang memiliki hak rububiyah adalah yang memiliki hak rububiyah. Sehingga dikatakan di sini maharramo rabbukum. Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian? Rabb itu artinya yang memiliki sifat rububiyah. Maka dia sajalah yang berhak mengharamkan sesuatu ataupun menghalalkan sesuatu. Insyaallah taala Nanti akan datang penjelasan lebih detail Salah satu bentuk kesyirikan Pada babnya yaitu Mena'ati Para pembesar Mengikuti para tokoh Di dalam Menghalalkan yang haram Atau mengharamkan yang halal Sebagaimana Dalam surat At-Taubah Ayat ke-31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ittakhadu ahbarahum Waruhbanahum Arbaba min dunillah Orang-orang Yahudi Menjadikan Ulama-ulama mereka Dan orang-orang Nasrani Menjadikan Pendeta-pendeta mereka Sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah Selain Allah Ayat ini Ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW Kemudian didengarkan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu Sahabat ini dulunya seorang Nasrani Maka beliau pun kaget dan beliau berkata, ya Rasulullah Kami tidak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta kami Kalau kepada Yesus, iya Tapi kalau kepada pendeta, enggak pernah kami beribadah kepada mereka Kenapa dalam ayat tersebut dikatakan Kami beribadah kepada para pendeta Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya Bukankah Para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkan. Dan para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan. Kata sahabat ini betul, ya Rasulullah. Maka Nabi saw bersabda, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Ini salah satu bentuk kesyirikan. Insyaallah nanti akan datang lebih detail pada babnya. Makanya pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang orang yang ketika dinasihati, ini ayat Al-Qur'an, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bantah dengan apa? Tapi guru saya bilang enggak seperti itu. Maka kata beliau, orang ini telah menjadikan gurunya sebagai sesembahan selain Allah Karena yang berhak mensyariatkan Yang berhak menghalangkan dan mengharamkan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Baik Yang dimaksud dengan rob itu sendiri Adalah Yang terkumpul padanya Tiga sifat rububiyah Yaitu al-kalku wal-mulku wal-tadbir Yang mencipta Yang menguasai dan mengatur Itu artinya Rob, Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur Pada tiga sifat ini Terkumpul padanya semua sifat-sifat rububiyah Allah yang menciptakan seluruh makhluk Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya Allah yang menciptakan rezeki Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya Demikian seterusnya Itu artinya roh Yang memiliki sifat-sifat rububiyah Di sini Dikatakan oleh Syekh Nusaymin rahimahullah Kenapa tidak dikatakan Ma Allah Apa yang diharamkan oleh Allah Atas kalian Tapi dikatakan Ma haram rabbukum Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian Tidak dipakai Haram Allah tapi haram Rabb Iya Di sini ada satu faedah yang bisa kita petik Bahawasannya kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa Dialah rob Dialah Yang berhak Menghalalkan dan mengharamkan Sedangkan kita Tidak punya pilihan lain Kecuali taat Kenapa? Karena kita adalah merbub Kita adalah yang diciptakan Yang diberi rezeki yang diberikan nikmat, Yang dikuasai Yang di bawah pengaturan Allah Yang selalu butuh Kepada Allah s.w.t Maka Kita tidak punya hak sama sekali Untuk menolak Apa yang telah Allah tetapkan Apakah itu Penghalalan Ataupun pengharaman Iya Karena kalau dikatakan Allah, Apa yang diharamkan oleh Allah Allah itu artinya sesembahan Mungkin ada orang yang mengatakan Sesembahan saya bukan Allah Tapi kalau dikatakan rabbukun, Apa yang diharamkan oleh Rab kamu Tidak ada Rab kecuali Allah Sesembahan selain Allah banyak Tapi tidak ada Rab kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Tidak ada yang mencipta Tidak ada yang memberi rezeki tidak ada yang menguasai dan mengatur alam ini yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun sesembahan selain Allah, maka itu banyak, namun semua sesembahan itu batil, yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini dikatakan, maharomarab bukum. Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian? Haram itu artinya, mayu akubufailuhu wajusabutarikuhu. Pada umumnya, ulama mengartikan, haram itu adalah apabila ditinggalkan. Mendapat dosa dan apabila, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dilakukan mendapatkan dosa. Atau mayu'a kabu fa'iluhu yang dihukum orang yang melakukannya, wajuthabu tarikuhu dan mendapat pahala orang yang meninggalkannya. Ini definisi haram pada umumnya yang disebutkan para ulama. Iya Tetapi Di dalam perinciannya Di dalam perinciannya Tidak mutlak Semua Yang haram yang dilakukan oleh seseorang Mengakibatkan dia mendapatkan dosa Demikian pula sebaliknya Orang yang meninggalkan yang haram Tidak mutlak mendapatkan pahala ini dalam perinciannya. Contohnya orang yang melakukan yang haram, tapi dia tidak dapat dosa, adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah taajawali an ummati al khata' wan isyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku. Mati lampu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah ta'ja walizalik an ummati al khutat wa nisyan wa mastukrihu 'ali. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan umatku yang melakukan dosa karena tidak sengaja. Atau lupa atau dipaksa. Ini tiga kondisi yang umat Islam Allah berikan pemaafan. Enggak sengaja, lupa atau dipaksa. Baik. Ini menunjukkan apa? Enggak semua orang melakukan yang haram otomatis mendapatkan dosa. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Memberikan pemaafan dalam kondisi tertentu Termasuk dalam kondisi darurat Contohnya Makan babi yang haram Tapi dalam kondisi darurat tidak ada makanan apapun Dan apabila tidak makan Menyebabkan seseorang itu mati Maka dia boleh makan sekedar untuk Bertahan hidup Iya Dan juga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Bagi orang yang sudah terlanjur berbuat dosa Maka apabila dia bertobat Dan dia memohon ampun Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan ampunan kepadanya Jadi Ini contoh-contoh yang menunjukkan Tidak semua orang yang melakukan yang haram Otomatis mendapatkan dosa Baik Demikian pula sebaliknya Tidak semua orang yang, mening yang meninggalkan yang haram Kemudian mendapatkan pahala Karena meninggalkan perbuatan yang haram Ada tiga macam Orang yang meninggalkan perbuatan yang haram Ada tiga macam Yang pertama adalah Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah orang yang meninggalkan perbuatan yang haram dengan niat karena Allah. Inilah yang mendapatkan pahala. Inilah yang mendapatkan pahala. Dia tinggalkan sesuatu karena Allah. Iya. Baru dia dapatkan pahala. Dan dia dan dia akan diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Iya. Orang yang punya penghasilan dari harta riba misalkan kalau dia tinggalkan karena Allah Maka dia akan mendapatkan pahala Dan Allah akan berikan ganti kepadanya dengan yang lebih baik Kemudian yang kedua Orang yang meninggalkan perbuatan yang haram Karena tidak mampu melakukannya Setelah dia sudah berusaha melakukannya Maka yang seperti ini bukan mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa dia enggak jadi melakukan yang haram kenapa karena enggak mampu melakukannya padahal dia sudah usaha padahal dia sudah usaha iya dia sudah usaha melakukannya pada akhirnya dia tidak sanggup atau sudah jadi malas maka yang seperti ini malah mendapatkan dosa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idal takal muslimani, bi sayfihimah falqatil wal magtul fil nar." Apabila dua orang Muslim berhadapan dengan pedang masing-masing, dengan senjata masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Iya sahabat pun bertanya, ya Rasulullah hadal qotil fma balul maktul. Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh memang sudah patut masuk neraka, tapi bagaimana yang dibunuh juga masuk neraka ya Rasulullah? Maka Nabi saw bersabda, innahu kana harison ala qotil sahibi. Karena dia sudah berusaha serta bersungguh-sungguh. Untuk membunuh sahabatnya tersebut Jadi Dia gak berhasil melakukan Tetapi karena dia sudah ada usaha Maka dia mendapatkan dosa yang sama Seperti yang membunuh itu Iya Ini Jenis orang yang meninggalkan yang haram Yang kedua Kemudian yang ketiga Orang yang meninggalkan yang haram Karena apa? Karena lagi gak minat Iya atau lagi enggak terpikirkan dalam benaknya? Ya Maka yang seperti ini Dia tidak mendapatkan pahala juga Walaupun dia juga tidak berdosa Ya Jadi ini tiga macam orang yang meninggalkan yang haram Yang mendapatkan pahala hanya satu Maka inilah pentingnya niat Di dalam ibadah Yang berniat itulah yang mendapatkan pahala Jadi ucapan para ulama' Perbuatan haram itu adalah apabila dilakukan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, itu tidak mutlak. Baik. Kemudian, kita masuk satu persatu dari sepuluh wasiat ini. Wasiat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَلَّا تُشْرِكُ بِهِ syaia Janganlah kamu menyekutukan Allah, dengan sesuatu apapun Jemaah sekalian Perhatikanlah ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Di dalam tiga ayat ini sepuluh wasiat Dan Allah letakkan Pada wasiat yang pertama Wasiat yang pertama itu Adalah Larangan berbuat kesyirikan yang berarti itu adalah perintah mentauhidkan Allah Maka ini menunjukkan kepada kita Kewajiban tauhid Dan kedudukannya yang sangat tinggi Inilah kewajiban yang terbesar Sebab Allah sebutkan pertama kali Sebelum Wasiat-wasiat yang lainnya Yang pertama kali Allah wasiatkan kepada kita Untuk mentauhidkannya Dari sini dapat kita pahami Tauhid adalah kewajiban yang terbesar Dan sebaliknya Kesyirikan Adalah dosa yang paling besar Kalau begitu Kita harus lebih bersemangat dalam mempelajari tauhid Dan lebih takut terjerumus Di dalam perbuatan dosa-dosa kesyirikan Inilah wasiat yang pertama Kemudian wasiat yang kedua walidaini ihsanan dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemarin sudah kita sebutkan kalimat ihsanan di sini dalam bentuk umum. Allah mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan segala bentuk kebaktian. Dengan segala bentuk perbuatan ihsan. Apa saja yang bisa menyenangkan orang tua kita, maka hendaklah kita lakukan. Dan di sini juga dapat kita petik pelajaran Betapa tingginya hak orang tua Sehingga disebutkan setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala Sama dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah kita lalui pembahasannya Selalu disebutkan yang kedua adalah hak orang tua Demikian pula dalam banyak hadis seperti itu Seperti dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari Rasulullah s.a.w. ketika mengingatkan Ala unabbi'ukum biakbaril kabair Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar Al-ishraku billah wa unkukul walidain Kata Nabi s.a.w. Dosa yang paling besar itu adalah Menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua Jadi selalu disebutkan secara berurutan Dan di situ juga kita dapat memetik pelajaran Bagaimanapun hak orang tua yang begitu besar itu Tetap saja di bawah hak Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang lebih besar haknya Sehingga andaikan orang tua kita Memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan dosa Maka tidak boleh bagi kita untuk menaati Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang lebih tinggi Kemudian yang ketiga Wa la taqtulu min imlaqin Nahnu narzukukum wa iyyahum Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka Jamaah sekalian ini adalah terkait dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu Makanya mereka disebut Orang-orang jahiliyah Zaman jahiliyah Kenapa? Karena betul-betul bodoh Jahiliyah itu dinisbatkan kepada al-jahal Betul-betul mereka bodoh Iya Tapi Setelah Rasulullah SAW diutus Kita enggak boleh lagi mengatakan Ini masih zaman jahiliyah Secara mutlak yeah. Karena ada istilah sebagian orang Ini jahiliyah modern itu ungkapan yang sepatutnya dihindari. Kenapa? Karena kejahiliyahan secara mutlak itu sudah tidak ada lagi. Walaupun orang-orang yang, yang masih berperangai jahiliyah masih ada, tapi secara mutlak, secara umum itu sudah tidak ada lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Betapa jahilnya mereka, sehingga mereka sangat malu. Apabila mendapatkan anak perempuan Mereka kubur hidup-hidup Subhanallah yeah. Termasuk Yang mereka lakukan adalah Membunuh anak-anak Baik laki-laki maupun perempuan Karena takut miskin Karena takut miskin Maka dari sini dapat kita pahami jemaah sekalian Satu pelajaran yang sangat penting Bahawa Lemahnya keimanan Kurangnya keimanan Itulah Salah satu sebab terbesar Orang-orang terjerumus Di dalam perbuatan dosa Iya Ini faktor terbesar Meskipun faktor yang lain itu banyak Yang menjerumuskan kita Dalam dosa itu banyak faktor Tetapi sebenarnya yang paling kuat Faktor yang paling besar Itu karena lemah iman Karena lemah keimanan, maka penting sekali memupuk keimanan. Karena lemah keimanan mereka kepada Allah sebagai Ar-Razak yang Maha memberikan rezeki, maka mereka sampai tega membunuh anak-anak mereka, karena takut kekurangan rezeki. Maka Allah pun menegaskan, Nahnu nuzukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Iya. Makanya jamaah sekalian, Keyakinan ini kalau betul-betul kuat dalam diri seorang muslim, Akan memberikan pengaruh yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau lemah, Maka akan memberikan pengaruh yang jelek di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, Seperti yang kita contohkan kemarin, Ternyata, Apa yang dilakukan orang-orang jahiliah ini masih ada sampai sekarang seperti adanya program pembatasan kelahiran. Alasannya sama ternyata. Sama dengan orang-orang musyrik dahulu. Alasannya takut terjadi ledakan penduduk sehingga ekonomi makin sulit, lapangan kerja susah. Sama, enggak ada bedanya. Iya. Cuma yang ini lebih halus. Sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Ya. Sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Ya. Ada pula yang lebih parah. Sudah ada janinnya Kemudian dia aborsi ya. Kemudian dia aborsi Ini hukumnya haram Hukumnya haram Kecuali Kondisinya darurat Darurat itu seperti apa? Ada dokter yang terpercaya mengatakan Ibu ini kalau hamil Maka Dia akan mati ya, Atau sangat berbahaya baru baru kemudian boleh digugurkan dengan syarat dengan syarat apa janinnya itu belum sampai usia empat bulan itu syaratnya janinnya belum sampai usia empat bulan kalau sudah usia empat bulan dengan alasan apapun tidak boleh digugurkan kenapa demikian karena sudah sudah ditiupkan ruh ya sudah ditiupkan ruh. Dokter dari manapun mengatakan harus digugurkan karena akan membahayakan ibunya tidak boleh dilakukan. Itu hukumnya haram. Itu termasuk membunuh jiwa. Termasuk membunuh jiwa karena sudah ditiupkan ruh. Adapun kalau belum ditiupkan ruh boleh digugurkan. Iya. Kalau sudah empat bulan masa ditiupkan ruh tidak boleh digugurkan sama sekali. Karena dalam Islam tidak boleh membunuh satu jiwa demi selamatnya jiwa yang lain. Iya, itu enggak boleh. Membunuh seseorang demi selamatnya jiwa yang lain. Kecuali orang itu sukarela, ya. Biar saya jadi korban yang penting yang lain selamat. Tapi enggak boleh kita korbankan dia demi menyelamatkan orang lain. Iya. Sama dengan kasus ibu hamil walaupun dokter mengatakan kalau hamilnya dibiarkan, Tidak digugurkan akan membahayakan ibunya. Tetap saja tidak boleh digugurkan kalau sudah umur 4 bulan. Karena itu aturan, katanya aturan uh, sebagian para dokter di sebagian negeri, Di dunia kedokteran aturannya seperti itu. Itu bertentangan dengan syariat. Baik. Kemudian, Wasiat yang keempat, Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji Yang nampak maupun yang tersembunyi Janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji Yang nampak maupun yang tersembunyi Apa yang dimaksud perbuatan keji di sini? Maksudnya adalah Perbuatan zina Berzina Iya yeah. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Isra, "Walakrabu zina, innahu kana fahishah tawasah sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi, pada umumnya, kalau dikatakan al-fahishah, jamaknya adalah al-fawahish dalam Al Quran. Maknanya adalah perzinahan Iya Walaupun bisa juga diartikan Perbuatan dosa secara umum Jadi dia ada makna khusus Dan makna umum Makna khususnya adalah zina Dan makna umumnya adalah Semua perbuatan dosa Baik Maka Allah mengatakan Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji Yang nampak maupun yang tersembunyi Janganlah sekalian di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik Bahawasanya Di antara keistimewaan syariat Islam Adalah melakukan pencegahan Sebelum terjadi perbuatan dosa Kenapa demikian? Karena itu lebih mudah bagi kita Tidak berbuat dosa Itu lebih mudah Daripada kita berusaha meninggalkan dosa Yang terlanjur kita kerjakan Dan itu sudah Sifat jiwa Karakter jiwa seseorang Menghindari perbuatan dosa Sebenarnya itu lebih mudah Daripada berusaha melepaskan diri Dari Satu perbuatan dosa iya. Itu namanya mencegah lebih baik Daripada mengobati Maka Allah melarang kita mendekati perbuatan dosa Bukan sekedar Melarang kita untuk melakukannya Jadi dua-duanya terlarang Dilarang mendekat dan dilarang melakukan. Iya, kalau cuma dilarang melakukan bisa bisa jadi maknanya kalau dekat-dekat saja nggak terlarang. Tapi ini dua-duanya terlarang. Mendekat terlarang, melakukan lebih terlarang lagi. Iya, melakukan sudah pasti lebih terlarang. Karena kalau mendekat saja tidak boleh, maka melakukannya tentu lebih tidak boleh lagi. Baik. Oleh kembali itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina dan semua yang mendekatkan kepada zina itu juga diharamkan. Seperti memandang kemudian bersentuhan atau ikhtilat campur baur antara laki-laki dan wanita atau berdua-duaan maka semuanya diharamkan. Ya. Termasuk kaum wanita Allah perintahkan untuk menutup aurat dan Allah perintahkan untuk tidak banyak keluar dan apabila keluar harus menutup aurat. Demikian pula kaum wanita apabila berbicara dengan laki-laki tidak boleh melembutkan suara. Walat khedat nabil qaul, walat khedat nabil qaul, fayat ma'alladi fiqal bihi marat. Janganlah kalian wahai para wanita melembutkan suaramu. Sehingga orang yang di hatinya Ada penyakit berkeinginan Untuk berbuat keji Itu semua dalam rangka apa Me Mencegah Terjadinya Hubungan yang terlarang Antara Laki-laki dan wanita ya. Dan itu juga terapi Apabila terjerumus Dalam hubungan terlarang Putuskan semua interaksi Putuskan dan tutup Semua pintu-pintu yang bisa mengantarkan Kembali kepada hubungan terlarang tersebut Iya Jadi ini termasuk Keistimewaan syariat Islam Zina itu diharamkan Semua yang mengantarkan kepada zina Itu juga haram Iya. Makanya Yang dinamakan dengan pacaran itu Itu hukumnya haram Dan termasuk ajaran orang-orang kafir Yang diadopsi oleh Kaum muslimin Iya Demikian pula terjadinya ikhtilat, campur baur, laki-laki dan wanita Ini semuanya diharamkan dalam syariat Karena mengantarkan kepada perzinahan Baik Kemudian dikatakan di sini Yang nampak maupun yang tersembunyi Alhamdulillah Ada beberapa penafsiran ulama Tentang makna Yang nampak maupun yang tersembunyi Al-Shaykhid Nusaymin Rahimahullah Di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid Beliau menyebutkan tiga penafsiran Yang pertama adalah Yang diketahui oleh Kebanyakan orang Dan yang tidak diketahui Oleh kebanyakan orang Maksudnya apa? Ada perbuatan dosa Yang orang banyak Menganggap itu biasa Tapi orang yang sudah belajar Para penuntut ilmu Sudah rajin ikut kajian Dia tahu itu salah Maka kita diperintahkan Menjauhi dua macam dosa ini Yang mereka sudah tahu Itu salah dan mereka Belum paham itu salah Jangan sampai Ketika kita bersama para penuntut ilmu Kita seakan-akan tidak melakukan dosa itu Tapi kembali kepada orang-orang awam Kita jadi seperti mereka Menganggap dosa itu hal yang biasa Iya Ini yang harus uh, Dan ini banyak terjadi yang harus kita perhatikan Allah memerintahkan kita Untuk menjauhi Dua macam dosa tersebut yang orang-orang awam memahami itu dosa maupun yang tidak mereka pahami itu adalah dosa dan kewajiban kitalah untuk mengingatkan kepada mereka baik kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan yang nampak maupun yang tersembunyi itu adalah yang dapat dilihat oleh orang maupun yang tidak dilihat oleh orang sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ittaqillah haitsu makunta Bertakwalah kamu kepada Allah Dimanapun kamu berada Ketika bersendirian maupun di keramaian Jangan sampai kita menjadi Musuh setan Ketika di keramaian Ternyata ketika bersendirian Kita adalah teman setan ya Teman baik lagi ya. Ini makna yang kedua Kemudian makna yang ketiga Yang dimaksud dengan Yang nampak maupun yang tersembunyi Yang nampak itu adalah Yang besar yang dosanya besar. Sedangkan yang tersembunyi adalah yang dosanya kecil. Artinya Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Yang besar maupun yang kecil, kita jauhi perbuatan dosa tersebut. Iya. Kemudian yang berikutnya yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun." dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian dapat melakukannya dengan baik ya inilah wasiat yang kelima larangan membunuh jiwa larangan membunuh jiwa ya yaitu jiwa yang Allah haramkan dan kemarin sudah kita sebutkan ada empat jiwa yang haram yang pertama jiwa seorang muslim yang kedua jiwa kafir zinmi yaitu kafir yang tinggal di negeri muslim dan tunduk kepada pemerintah kaum muslimin atau dia adalah warga negara negeri kaum muslimin kemudian yang ketiga kafir musta'man orang kafir yang yang dilindungi oleh seorang muslim yang ada perjanjian untuk dilindungi oleh seorang muslim kemudian yang keempat kafir muahad orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin inilah empat jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ya yeah. kemudian di akhir ayat ini ini adalah akhir ayat yang pertama 151 dzalikum wasaukum bihi la'allakum taqilun Demikianlah diwasiatkan kepada kalian Agar kalian berakal Berakal di sini kata para ulama Agar kalian dapat melakukannya dengan baik Maka Ini menunjukkan kepada kita Orang yang Melakukan wasiat-wasiat Allah ini Dialah orang yang berakal Sedangkan orang yang berpaling dari wasiat-wasiat ini Maka dia bukan orang yang berakal Baik Kemudian yang keenam Walak robumal al yatim illa bilatihi ahsan hatta yabluga ashuddah. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Sampai dia usia dewa, berusia dewasa, maka serahkan harta itu kepadanya. Baik. Di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk mempergunakan harta anak yatim apakah untuk keperluan kita atau untuk keperluan lain ya. selain daripada kemaslahatan anak yatim tersebut jadi harta anak yatim yang kebetulan dititipkan kepada kita sama saja apakah anak yatim itu keluarga kita sendiri atau orang lain dan apakah hartanya itu berupa warisan dari orang tuanya atau titipan orang lain Maka tidak boleh sedikit pun kita menggunakan harta tersebut Ya Kecuali untuk kemaslahatan si anak yatim itu Misalkan keperluan sekolahnya Keperluan makannya dan lain-lain Kecuali kata Allah Billatihi ahsan Dengan cara yang terbaik Dengan cara yang terbaik Misalkan Kita investasikan untuk satu usaha Yang sudah jelas menguntungkan Iya. Supaya berkembang. Kalau berkembang, hartanya menjadi banyak, maka itu adalah milik dia semuanya, modalnya dan keuntungannya. Modalnya dan keuntungannya itu adalah milik anak yatim tersebut. Iya. Kemudian dikatakan di sini billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Artinya, kalau misalkan ada dua usaha, dua usaha yang satu keuntungannya besar, yang satu keuntungannya kecil, maka kita ambil yang keuntungannya besar. Karena itu yang lebih baik. Tetapi kata para ulama, keuntungan yang dimaksud di sini atau yang terbaik yang dimaksud di sini adalah mencakup kebaikan dunia dan kebaikan agama. Dan kebaikan agama harus lebih diutamakan. Misalkan apabila ada usaha yang keuntungannya besar tapi mengandung riba. Sedangkan usaha yang keuntungannya kecil, tapi bersih dari riba. Maka kita harus mendahulukan yang keuntungannya sedikit tersebut, karena kebaikan agama lebih penting daripada kebaikan dunia. Yeah. Sampai dia mencapai usia dewasa. Maksudnya apa? Kalau dia sudah bisa mengelola hartanya sendiri, Maka kita serahkan seluruh harta itu kepadanya. Tidak boleh ada lagi yang kita tahan. Baik. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan: Inna laddina ya amwalal yata madzulman, Inna mayakuluna fi ibtuni himnaro, Wasayaslau nasainro. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zolim, pada hakikatnya yang mereka makan di perut-perut mereka adalah api. Dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian wasiat yang ke yang ke berapa sekarang? Tujuh ya. Wauful kailawal mizanabil kist, lanu kalifunafsan illa usaha, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maksud ayat ini, apabila kita melakukan transaksi jual-beli atau pertukaran barang, maka hendaklah kita mengukur dengan adil. Kita mengukur tanpa mengurangi takaran ataupun timbangan. Dan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ أَلَّذِينَ إِذَا اْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Bahkan Allah sebutkan dalam satu surat tersendiri Yaitu surat Al-Mutaffifin Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan Mereka ini sifatnya Kalau meminta ditimbang oleh orang Mereka minta sempurna Nggak boleh ada yang kurang Sebaliknya mereka mengukur dan menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurang-urangi. Maka Allah ingatkan celaka mereka. Ia. Tetapi di sini Allah mengatakan, kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya adalah kita harus berusaha untuk mengukur dengan adil, mengukur dengan sempurna. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal Kemudian ada kurang-kurang sedikit Maka Allah memberikan pemaafan Iya Contohnya apa? Kita sudah ukur beras ini 1 kilo Tapi ternyata Mungkin ada kurang 1 butir Atau 2 butir saja Ini di luar kesanggupan kita untuk Mengetahuinya dengan pasti Cuma 1 butir saja kekurangannya Maka yang seperti ini Allah memberikan pemaafan baik dan jemaah sekalian Rasulullah SAW mengingatkan terhadap orang-orang yang suka berbuat curang baik dalam tikaran takaran maupun timbangan atau dalam perkara yang lainnya beliau SAW bersabda man gosyana falaysa bidna barang siapa berbuat curang kepada kami yaitu kaum muslimin Maka dia bukan bagian dari kami iya. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami Maka dia bukan bagian dari kami Ini beliau sabdakan ketika beliau lewat di satu pasar Kemudian ada makanan yang dijual Kelihatan dari luarnya bagus makanannya Tapi setelah Rasulullah SAW memasukkan tangannya Ternyata di bagian dalam basah atau kualitasnya kurang baik maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pedagang tersebut mengosyana faleisa minna siapa yang berbuat curang kepada kami maka dia bukan bagian dari kami jadi kelihatan dari luar barangnya bagus ternyata di dalamnya ada kerusakannya iya kemudian wasiat yang berikutnya yang ke delapan Wajah kul tumpfa dulu walau Canada kurba. Dan apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil, meskipun merugikan kerabat yang terdekat. Jadi setelah sebelumnya kita diperintahkan berbuat adil di dalam tindakan, maka yang berikutnya berbuat adil di dalam ucapan. Di dalam ucapan, misalkan di dalam persaksian. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Kita harus mengucapkan yang benar meskipun yang bersalah itu adalah diri kita sendiri atau kerabat kita yang terdekat sehingga persaksian kita akan memberatkannya. Harus katakan yang benar. Tidak peduli siapapun yang dirugikan kalau memang dia bersalah. Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah Waaiyumu Allahi, lalu Anna Fatimah bintah Muhammadin sarat, lakukan tu Demi Allah, andaikan Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kenapa beliau mengatakan itu jamaah sekalian? Karena pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita bangsawan kedapatan mencuri, seorang wanita bangsawan kedapatan mencuri. Lalu keluarganya enggak tega kalau tangannya harus dipotong maka mereka pun melobi-lobi orang-orang yang dianggap dekat dengan Rasulullah SAW. Pada akhirnya mereka menemui Usama bin Zaid, Hibu Rasulillahih SAW, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, Usamah dan bapaknya, ya. Dan yang bapaknya ini mantan anak angkat Rasulullah SAW. Iya. Maka Usama pun mencoba berbicara kepada Nabi SAW agar dikurangi hukumannya. Maka Nabi SAW marah besar. Beliau marah besar. Atashfau fi haddin min hududillah Beliau mencela Usama. Berani benar engkau untuk memberi syafaat terhadap orang yang seharusnya diberikan hukum Allah ya. dan beliau ingatkan inilah yang menghancurkan orang-orang Yahudi terdahulu umat terdahulu kenapa? إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَقُهُ kalau yang mencuri adalah orang mulia mereka tidak hukum وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الدَّعِيفُ أَقَوْمُ عَلَيْهِ الْحَط kalau yang mencuri orang yang lemah Barulah mereka tegakkan hukum dan baru kemudian Nabi Sallam bersumpah demi Allah, andaikan yang mencuri adalah Fatima anakku sendiri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah keadilan Islam. Iya Kemudian di sini tidak dikatakan semampu kalian atau seperti yang sebelumnya kata Allah lanukan li funafsan illa usaha. Kami tidak membebani seseorang. Kecuali sesuai dengan kesanggupannya ya Karena dalam mengukur dan menimbang Untuk bisa persis Ukurannya Itu bukan perkara yang mudah ya. Apalagi kita sudah mengukur Dalam jumlah banyak Pasti ada Kekurangan-kekurangan Ataupun ada kelebihan ya. Kalau kurang dan kelebihan ini sedikit Yang gak mungkin kita hindari Maka ini Allah maafkan Tapi kalau sengaja sengaja melebihkan, sengaja mengurangi. Nah, ini yang termasuk dosa besar. Iya. Nah, ini dalam ukuran dan timbangan. Adapun dalam ucapan, Allah tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena untuk berucap yang benar tidak ada yang memberatkan kita. Tidak ada yang memberatkan kita. Kecuali ketika kita dalam kondisi lemah, yaitu lemah keimanan untuk mengucapkan yang hak Ini masalahnya Lemah iman kita Itu yang memberatkan kita Ya yeah. Lemah iman kita untuk mengucapkan yang hak Makanya Nabi SAW pernah berpesan La yamna anna La yamna anna ahadan Haybatun nas Ayyakula bilhaq Iza alimahu Janganlah seorang dari kalian Dihalangi oleh rasa segan kepada orang Rasa hormat kepada manusia Segan kepada orang Untuk mengucapkan yang hak Tadkala dia sudah mengetahuinya Baik Ini wasiat yang ke-8 Kemudian wasiat yang ke-9 Dan dengan perjanjian Allah Maka tunaikanlah di sini ulama ada dua penafsiran Apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah Penafsiran yang pertama Penafsiran yang pertama Adalah Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya Itulah perjanjian Allah atas kita Yang telah Allah ambil Sejak Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan ruh kita ya. Ini makna yang pertama Kemudian makna yang kedua setiap perjanjian yang kita buat dengan orang lain tapi kenapa itu dinamakan perjanjian Allah karena Allah memerintahkan kita untuk memenuhi perjanjian tersebut dan tidak boleh berkhianat dan tidak boleh berkhianat iya. makanya disebut perjanjian Allah karena Allah perintahkan kita untuk Memenuhi perjanjian tersebut tidak boleh melanggar Maka disebut perjanjian Allah Maka setiap ikatan perjanjian yang kita buat Apakah itu perjanjian bisnis Perjanjian kerjasama Atau apapun Tidak boleh kita melanggarnya Ini wasiat Allah yang kesembilan. Dan jemaah sekalian Termasuk perjanjian yang terkuat di muka bumi ini Yang kita tidak boleh melanggarnya adalah perjanjian suami istri Pernikahan ya. Yang Allah telah katakan dalam Al-Quran Perjanjian yang sangat kuat Oleh kerana itu Di Haji Wada Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. menyampaikan Wasiat-wasiat terpenting Pada Haji Wada Haji Wada itu Dihadiri hampir seluruh sahabat. Hampir seluruh sahabat menghadiri haji wada, haji perpisahan Rasulullah SAW. Maka beliau berkhutbah di haji wada tersebut. Beliau berpesan wasiat wasiat yang paling penting. Maka diantara yang beliau wasiatkan itu adalah fatakul Allah fi nisa Fa innakum akhadtuhunna biamanillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah Bertakwalah kalian di dalam memperlakukan istri-istri kalian karena kalian telah mengambil mereka dengan perjanjian Allah dan kalian dihalalkan terhadap kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala Iya yeah. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan suami istri itu adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi halal yang tadinya haram itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya? Kalau kita tidak berlaku baik kepada istri kita, itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-10 Wa anna sirati siratun mustaqimam fattabi'u dan bahwasannya kata Allah Subhanahu wa taala inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan itu wala tattabi'us subula fatafarraqu an sabilihi dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan tersebut zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa Jemaah sekalian, inilah wasiat penutupan, wasiat yang terakhir dan biasanya kalau wasiat penutupan pasti itu sangat penting. Pasti itu sangat penting. Iya. Apa wasiat penutupan ini jemaah sekalian? Kata Allah, "Wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u." Uh. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini? Jalan Allah Itulah Jalan yang telah dilalui Oleh Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Inilah yang dimaksud dengan jalan yang lurus Jalan Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Barang siapa mengikutinya dia selamat Barang siapa yang tidak mengikutinya Dia pasti celaka yaitu tersesat di dunia dan akan mendapatkan azab di hari kiamat Sebagaimana Nabi SAW juga telah mengingatkan kita وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبَئِنَ فِرْقَهِ قُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَهِدَهِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Semuanya di neraka kecuali satu Iaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku Maka inilah satu-satunya jalan Allah telah menetapkan untuk sampai kepada keridoannya dan surganya hanya ada satu jalan yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kemudian kata Allah, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Jemaah sekalian, Imam Mujahid rahimahullah Mengatakan Ini imam besar Ulama ahli tafsir dari generasi tabi'in Imam Mujahid rahimahullah Salah satu murid senior Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu Sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi SAW Allahumma faqihu fid din Wa alimhu ta'wilah Ya Allah ajarkanlah atau fakihkanlah dia terhadap agama, pahamkanlah dia agama, dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Maka salah satu murid senior beliau. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain, yang akan menceraiberaikan kalian dari jalan Allah, adalah al bid'ah wa-shubuhat. Bid'ah-bid'ah dan shubhat-shubhat. Bid'ah-bid'ah adalah perbuatan-perbuatan yang baru, keyakinan-keyakinan yang baru, ajaran-ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jemaah sekalian penyebab perpecahan umat. Adapun yang dimaksud dengan shubuhat, ucapan-ucapan yang samar, ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang kedengarannya bagus. Kelihatannya baik Tapi pada hakikatnya Terkandung padanya penyesatan Kesesatan dan penyesatan Itu artinya syubhat ya, Ada ucapan yang Kedengarannya benar Tapi pada hakikatnya menyesatkan Itu yang disebut dengan syubhat Inilah yang memecah belah umat Bid'ah dan syubhat Ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Atau dalil yang salah dipahami Iya Maka aneh Kalau ada yang mengatakan Kepada orang yang mendakwahkan sunnah Terlebih mendakwahkan tauhid Katanya memecah belah umat Katanya membuat umat saling bermusuhan Justru Kesyirikan dan kebidahan itulah yang memecah belah umat Tapi kenapa mereka berkata demikian jamaah sekalian Karena mereka tidak paham hakikat persatuan Hakikat persatuan dalam Islam itu bukan sekedar asal ngumpul. Yang penting kita jalan bareng, kita enggak gontok-gontokan, kita enggak ribut, bukan seperti itu jemaah sekalian, bukan sekedar itu. Betul itu bagian penting dari persatuan. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas tauhid, Bersatu di atas sunnah Nabi S.A.W Makanya kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Al-jama'atu Ma waafaqal haqqa Wa inkunta wahdaq Yang dimaksud dengan persatuan itu adalah Apa yang sesuai dengan kebenaran Meskipun engkau seorang diri Ya Jadi seorang diri berpegang teguh dengan kebenaran Dialah pada hakikatnya orang yang bersatu Ya Kemudian jemaah sekalian ayat ini ditutup dengan satu per pernyataan dari Allah. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Artinya jemaah sekalian kita tidak akan mencapai derajat ketakwaan sampai kita mengamalkan sepuluh wasiat ini. Baik. Betapa pentingnya wasiat ini sampai-sampai kata Ibn Mas'ud. Bisa dilihat yang berikutnya. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada an yanzura wasiyata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu, falyaqra qaulahu ta'ala." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, maka bacalah ayat ini, kemudian beliau membaca mulai dari ayat yang pertama Yaitu al-An'am ayat 151 Sampai ayat terakhir 153 Maksudnya apa saja mas kalian? Ibn Mas'ud mengatakan Andai Rasulullah SAW mau memberi wasiat Maka beliau akan mewasiatkan 10 wasiat ini Ia. Beliau mengatakan demikian Karena ada sebagian sahabat yang berselisih Apakah Rasulullah SAW Memberi wasiat atau tidak Iya Atau ada sebagian sahabat yang uh, Berselisih Karena adanya orang-orang yang Mengakibatkan Rasulullah SAW Tidak sempat berwasiat Sehingga ada sahabat yang menyayangkan Kenapa mereka melakukan itu Sehingga Nabi SAW Tidak sempat menulis wasiat sebelum wafat Maka Ibn Mas'ud Membantah mereka semuanya apa yang perlu kalian khawatirkan? Andai Rasulullah SAW Mau menulis wasiat Tentu beliau akan tulis 10 wasiat ini Iya Maksud beliau apa jemaah sekalian? Rasulullah SAW sudah pergi meninggalkan kita Dan ajaran beliau itu sudah sempurna Nggak usah kita khawatir Ada ajaran yang beliau belum sempat ajarkan Iya Semuanya sudah sempurna, sudah beliau ajarkan semuanya karena itulah tugas beliau sebagai utusan Allah. Makanya orang-orang yang mengadakan satu perbuatan bid'ah kemudian dia namakan dengan bid'ah hasanah itu mengandung tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ajaran yang baik yang beliau belum ajarkan. Ya, ini tuduhan serius. Tuduhan bahaya sekali ini. Karena itu berarti dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nggak becus Atau tidak amanah Di dalam melakukan tugasnya sebagai rasul Apa tugas beliau sebagai rasul? Mengajarkan semua kebaikan Kalau seseorang mengatakan Ini belum beliau ajarkan Tapi hasanah ya, Berarti sama saja dia menuduh Rasulullah SAW tidak mengajarkan kebaikan ini ya. Tidak mengajarkan kebaikan ini Ini tuduhan yang berat sekali Ini termasuk bahaya perbuatan bid'ah Orang yang berbuat bidah itu kemudian dia sebut bidah hasanah secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tugasnya dengan benar sebagai utusan Allah untuk mengajarkan semua kebaikan. Karena kalau dia yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua kebaikan, kenapa dia harus tambah dengan kebaikan yang lain yang belum beliau ajarkan? Baik. Kita masuk insyaallah taala pada dalil yang terakhir di dalam bab ini. Berkata penulis rahimahullah taala, wa an muadibni Jabalin radhiyallahu anhu kala dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal. Semoga Allah meridhai beliau. Dia berkata, kun tu rodi fan Nabiye salallahu alaihi wasallam alahi marin. Fakallahli. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, maka beliau bersabda kepadaku. Ya Muaz, atadrimma haqullah 'alal ibadi wa ma haqul ibadi Allah wahai Muaz. Tahukah kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku pun berkata Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqullah 'alal ibadi ayya buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hambanya hendaklah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ibadi Allah allayu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab barang siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu, maka aku pun berkata, yaitu Mu'adz. Ya Rasulullah, afala ubasyyirun nas Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia? Kalalah tubashirhum fayat takilu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan dulu kamu sampaikan agar mereka tidak bergantung dengan hadis ini. Maksudnya jadi malas beramal soleh. Akhrajahu fis sahihain. Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Inilah dalil yang terakhir. Di dalam bab kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kedudukannya yang sangat tinggi. Hadits ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat senior dan seorang ulama besar dari generasi sahabat. Dan beliau yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pilih untuk berdakwah di negeri Yaman. Sebagaimana insya Allah akan datang bab yang menjelaskan. Kisah pengutusan beliau yang terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Beliau meninggal di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah, ketika itu umur beliau masih sangat muda, iaitu 38 tahun. 38 tahun. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Mu'ad yuhsaru yoma al Amam al -ulama di diratwatin Mu'ad akan dibangkitkan pada hari kiamat Di hadapan para ulama Dalam jarak satu ratwah Ada yang menafsirkan satu lemparan anak panah Ini menunjukkan keutamaan sahabat Yang meriwayatkan hadis yang mulia ini Baik Beliau menceritakan Beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW Di atas seekor keledai Para ulama mengatakan pelajaran yang bisa kita petik dari sini ini pelajaran yang pertama hadis ini menunjukkan sifat tawadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifat tawadu Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam ya kenapa karena beliau orang yang sangat dekat dengan para sahabatnya dekat dengan rakyatnya saking dekatnya beliau satu kendaraan bersama sahabatnya, ya. kalau di masa kita naik motor berduaan dengan sahabatnya. di mana di masa tersebut itu para raja, para pemimpin tidak ada yang melakukan seperti itu. mereka mau di atas kendaraan bebas, tidak sesak, ya dan di sekeliling mereka adalah para pengawal. Tetapi itu tidak terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menyebutkan ini adalah hadis yang menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat tawaduk. Dan beliau bersabda, "Man tawada'a rafa'ahu." Barang siapa yang bersifat tawaduk yaitu rendah hati tidak menyombongkan diri karena Allah maka Allah akan mengangkat kedudukannya iya dan disebutkan para ulama himar di sini yaitu keledai itu namanya ufair ufair ini hadiah dari al-muqaukis penguasa Mesir ketika itu dia berikan hadiah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Sampai para ulama juga menyebutkan Hadis ini menunjukkan Jawazul Irdaf Bolehnya berboncengan Iya Bolehnya berboncengan Di atas satu kendaraan Iya Tetapi Jangan berlebihan Jangan keluar dari urf ya. Misalkan motor itu Biasanya berboncengan Untuk dua orang dewasa Jangan dinaiki oleh tiga orang Iya Kemudian Di sini ada pelajaran yang sangat besar Rasulullah SAW adalah orang yang Selalu menjaga waktu Selalu memanfaatkan waktunya untuk Hal-hal yang bermanfaat Demikian pula pelajaran yang lainnya Rasulullah SAW adalah orang yang selalu Memanfaatkan kesempatan Atau setiap peluang Untuk berdakwah dan mengajarkan kebaikan Iya Jadi Walau de, di atas kendaraan Yang mungkin bergeraknya agak susah Apalagi kalau hewannya Ini di atas motor Afwan di atas seekor keledai Beda dengan di atas motor Kita mengendalikan 100% Ini hewan yang gak 100% Bisa kita kendalikan Tetapi dalam kondisi demikian Rasulullah SAW masih menggunakan peluang dan kesempatan untuk mengajarkan kebaikan. Iya. Ini patut kita teladani, patut kita contoh. Insyaallah akan datang bab khusus yang menjelaskan tentang dakwah kepada tauhid, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dua metode pengajaran yang sangat penting. Ini sangat dibutuhkan oleh Setiap orang tua, demikian pula para guru Metode pelajaran yang pertama Dengan metode tanya jawab Dengan metode tanya jawab Ini bagus Rasulullah SAW Apa susahnya bagi beliau untuk menyampaikan secara langsung Hak Allah adalah Hak hamba adalah Tidak Beliau tidak langsung menyampaikan Tapi beliau mulai dulu dengan sebuah pertanyaan Itu ada maksud Apa maksud beliau? Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu sahabat ini Karena orang kalau sudah punya rasa ingin tahu Kemudian kita sampaikan ilmu Maka itu akan lebih kuat Di dalam hatinya Akan lebih kuat menempel di dalam hatinya Iya, lebih sulit dia lupakan Iya jadi ini bagus. Kalau kita mengajarkan kepada kita, nak, tahukah kamu berapa apa namanya? Solat yang diwajibkan atas kita? Iya. Atau kita katakan kepadanya, nak, di mana Allah? Sebelum kita katakan Allah di mana, kita tanyakan dulu kepadanya, di mana Allah? Iya. Ini bagus. Metode yang bagus. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua yang terkandung dalam hadis ini adalah zikrul ijmal qabla tafsil. Menyampaikan ilmu secara global terlebih dahulu sebelum merinci. Ini juga metode yang sangat bagus yang sering digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan ilmu secara global sebelum membuat perincian. Iya. Di sini, Rasulullah SAW mengatakan terlebih dahulu, Allah itu punya hak. Dan manusia juga punya hak. Ini global. Beliau belum memberikan perincian. Apa hak Allah dan apa hak hamba. Iya kan? Beliau sampaikan secara global. Contoh lain, kalau kita mau mengajarkan kepada anak kita, solat lima waktu, kita katakan kepadanya, nak, solat itu ada lima waktu. Jangan langsung kita katakan, solat itu... Adalah satu zuhur Dua asar Jangan seperti itu Sampaikan dulu ada lima waktu Apa manfaatnya sama seperti tadi Akan muncul dalam dirinya rasa ingin tahu Iya Dan juga akan lebih mudah Di dalam memahamkan Iya Lebih mudah memahamkan Apabila kita sampaikan secara global Kemudian kita Buat perincian Baik ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini ada pelajaran yang sangat besar tentang orang yang ditanya satu permasalahan agama. Apabila dia tidak mengetahuinya, maka jangan lancang dia menjawab. Ini bahaya, ini termasuk dosa besar. Orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa dalil. Iya. Tetapi katakan Allahu a'lam. Katakan Allahu a'lam. Iya. Itu ada orang yang berbicara masalah agama. Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Iya. Karena kalau kita sembarangan berbicara tanpa dalil, ini dosanya sangat besar sekali. Dan itu bukan aib. Orang yang ditanya permasalahan agama, dia dia jawab Allahu a'lam. Saya enggak tahu. Itu bukan satu aib. Yang aib itu adalah kalau dia mencoba menjawab sesuatu yang dia belum memiliki ilmunya. Itu justru aib besar. Iya Kemudian di sini dikatakan Allahu Warisulu Alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata para ulama, ini hanya berlaku ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, kita katakan Allahu Alam saja. Dan juga ada satu hal penting yang perlu kita pahami, kenapa muadzin mengatakan Allahu wa rasuluhu aalam? Sebab beliau ditanya tentang perkara syariat. Di mana Rasulullah SAW juga memiliki ilmunya. Andai kan beliau ditanya tentang perkara ghaib, enggak boleh beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu aalam. Harus dia katakan Allahu A'lam saja. Ya. Misalnya ditanyakan kepadanya kira-kira apa yang akan terjadi besok maka kita harus menjawab Allah Alam tidak boleh kita katakan Allah Rasulullah Alam itu jawaban syirik kenapa? karena yang mengetahui apa yang terjadi besok hanya Allah Subhanahu SWT iya jadi itu beda dengan Masya Allah wa Syiqtah sesuai kehendak Allah dan kehendakmu iya insya Allah nanti akan datang bab yang menjelaskan hadis tersebut Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada beliau apa hak Allah. Hak Allah ala ibadhi ayabuduhu, walla yushriku bhih shi'ah. Hak Allah atas hamba-hambanya. Izahulahhirat. Adalah mereka hendaklah hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jamaah sekalian hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita Inilah hak terbesar Yang harus kita tunaikan Karena ini adalah hak Allah Allah yang maha besar Allah yang maha agung Haknya atas kita adalah Kita hanya beribadah kepadanya Dan tidak boleh menyekutukannya Dengan sesuatu apapun Dan kemarin sudah kita jelaskan Makna kalimat syai'an Kalimat yang sifatnya umum Mencakup segala sesuatu. Allah tidak ridho dia persekutukan dengan apapun atau siapapun juga. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita inilah kewajiban kita terbesar di muka bumi ini, yaitu mentauhidkan Allah dan dosa terbesar yang harus kita waspadai yaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Wahku ibadi Allah, Allah Yu Azza man la Yu Shrikubihi Shay'an, dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan hak hamba atas Allah. Adalah hak yang Allah anugerahkan kepada hamba. Bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah. Iya. Bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah. Tetapi Allah menganugerahkan hak itu kepada hamba-hambanya. Jamaah sekalian. Inilah hak hamba yang terbesar. Inilah nikmat Allah yang paling besar. yaitu selamat dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan inilah hakikat kesuksesan Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Faman zuh ziha'anin nari Wa udakhilal jannata faqad faza Wa mal hayatul dunya illa mataul gurur Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dialah orang yang sukses Dan kehidupan dunia ini Hanyalah kesenangan yang menipu dan tidaklah kehidupan dunia ini Melainkan kesenangan yang menipu Iya yeah. Inilah kenikmatan yang terbesar Bagi seorang hamba Selamat dari azab Allah Dan dimasukkan ke dalam surga Jangan merasa diri sudah sukses Jangan merasa sudah berhasil Sebelum Selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Iya yeah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita Tauhid Adalah jaminan Keamanan jaminan keamanan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang mentauhidkan Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dia pasti selamat pasti karena Allah sudah berjanji di sini Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun maka dia pasti selamat tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi jemaah sekalian, bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia memang tidak syirik, tapi dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Maka ulama menjelaskan maksud tidak diazab di sini ada dua maknanya: tidak diazab selama lamanya dan tidak diazab sementara waktu. Artinya apa? Orang yang masih melakukan Orang yang masih melakukan dosa-dosa yang lain Selain daripada kesyirikan Dia masih terancam di azab Tetapi azabnya itu hanya azab yang sementara Beda dengan orang yang menyekutukan Allah Dia terancam dengan azab yang selama-lamanya Azab yang kekal Na'udzubillah Ada Adapun orang yang menjauhi dosa syirik dan menjauhi semua perbuatan dosa yang lainnya Maka dialah yang tidak mendapatkan azab sama sekali ya. Jadi itu ada dua maknanya Baik Dan ini kita memahami demikian Karena kita padukan dengan dalil-dalil yang lain ya. Itulah metode Ahlus Sunnah Di dalam memahami dalil Karena kalau kita mengambil hadis ini begitu saja Tanpa dipadukan dengan hadis-hadis yang lain atau ayat-ayat yang lain, mungkin kita akan berkesimpulan kalau begitu, nggak apa-apa, berbuat dosa aja. Yang lain semau kita, yang penting satu, jangan syirik. Ya, tentu itu pemahaman yang salah. Baik. Kul tu, lalu kata Muall. Ya Rasulullah, apa lah ubashirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku? Beritakan kabar gembira ini kepada manusia, maka di sini kata para ulama terdapat sunnah memberikan kabar gembira kepada seorang muslim. Atau berbicara kepadanya, mengabarkan kepadanya satu berita yang dapat menyenangkannya. Itu bermakna sebaliknya. Jangan kita membuat seorang muslim itu bersedih hati. Iya, yeah. tetapi usahakan untuk menyenangkannya. Iya. Yeah. Tetapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, لا تبشيرهم فياتكيلو, janganlah kamu sampaikan kepada mereka, janganlah kamu sampaikan kepada mereka, karena mereka nanti akan bergantung dengan hadis ini. Maksudnya apa? Rasulullah SAW masih mengkhawatirkan Ada sahabat yang salah paham, Iya Karena Para sahabat Tidak sedikit yang baru masuk Islam ketika itu Kalau mereka dengar hadis ini Yang penting tidak syirik Mereka kemudian salah paham Sehingga mereka kemudian Tidak berlomba-lomba melakukan kebaikan yang lain Untuk masuk ke dalam surga Karena mereka dengar Yang penting tidak syirik saja itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW alaihi Iya. Tetapi pada akhirnya di akhir hayat Muad bin Jabal menyampaikan hadis ini kenapa? Karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Oleh karena itu ulama menjelaskan di dalam hadis ini ada pelajaran penting, jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Boleh menyembur menyembunyikan ilmu karena ada satu maslahat. Boleh menyembunyikan ilmu karena ada satu maslahat Ada satu maslahat Yang besar Yang apabila kita sampaikan ilmu itu Malah mendatangkan kemudaratan Maka saat itu boleh disembunyikan ilmu Namun pada asalnya Menyembunyikan ilmu itu termasuk Dosa besar Kecuali kalau kita lihat ada satu maslahat Ini menunjukkan kepada kita zaman sekalian Menyampaikan ilmu itu perlu fikih Perlu pemahaman Iya tidak semua ilmu yang kita boleh sampaikan begitu saja. Kita lihat kondisi orangnya. Apa yang kira-kira tepat untuk disampaikan padanya. InsyaAllah lebih detail tentang masalah dakwah dan masalah menyampaikan ilmu akan datang pada babnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini. Dari hadis ini, kita dapat mengambil adab yang baik dari seorang Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Bagaimana adab beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru beliau. Maka ulama menjelaskan di dalam hadis ini terdapat adab yang baik seorang murid kepada guru. Ini adabnya Mu'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab yang sangat baik. Iya. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan bab yang pertama dari Kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala Memberi manfaat apa yang telah kita pelajari dan mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Barangkali ada sedikit tanya jawab. Saya persilahkan. Kata saja. Diulangi Yang ketiga Baik Pertanyaannya Tentang kondisi orang yang meninggalkan haram yang ketiga Yaitu Yang tidak mendapatkan pahala Dan tidak juga mendapatkan dosa Yaitu orang yang meninggalkan haram Tidak niat karena Allah Dia tidak melakukan yang haram Cuman karena gak minat aja Ya Atau lagi gak terpikirkan Ya dia tidak meninggalkan karena Allah. Maka yang seperti ini dia enggak dapat pahala, tapi juga enggak dapat dosa. Iya. Tapi juga enggak dapat dosa. Baik. Jadi yang meninggalkan yang haram tadi kita berikan contoh tiga. Pertama dapat pahala, yang kedua dapat dosa, yang ketiga enggak dapat pahala enggak dapat dosa. Iya. Tentang tidak diazab Yang tidak selama-lamanya itu apa Seperti apa contohnya bagaimana Semua perbuatan dosa Selain daripada kesyirikan dan kekufuran Terancam diazab Baru terancam Kalaupun diazab Maka azabnya tidak kekal Apa saja semuanya Selain daripada syirik dan kufur Semuanya Minum khamar, riba Semuanya Selain daripada syirik dan kekufuran. Makanya kita betul-betul harus tahu apa saja yang termasuk kategori kesyirikan dan kekufuran. Ini yang harus lebih kita takutkan. Iya. Terancam, diazab. Jadi bukan dipastikan diazab, namun terancam. Iya. Kenapa enggak dipastikan? Karena seperti itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Dan juga ayat 116. Inallah layak firu ayush rakabihi, wayak firu maduna dalik kalimayyash. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi orang yang melakukan dosa selain daripada kesyirikan dan kekufuran, kata Allah, Allah akan mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya. Dia terancam Kalau Allah tidak kehendaki berarti dia akan diazab Kalau Allah kehendaki Dia ampuni, dia diampuni Kalau tidak maka dia akan diazab Tapi azabnya tidak kekal Seperti orang-orang musyrik Dan orang-orang kafir Iya Tapi Jangan kita kemudian Memandang remeh azab ini Iya Memang tidak selama-lamanya Tapi kita tidak tahu ini berapa lama tak selama-lamanya mungkin berapa tahun, ya? Sedetik saja kita tak sabar menghadapi azab neraka. Apalagi kalau satu tahun, seribu tahun, naudzubillah. Ya. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tapi sayang dia termasuk penghuni neraka. Lalu dia dimasukkan sebentar di neraka kemudian dikeluarkan kembali untuk ditanyakan kepadanya wahai anak Adam pernahkah engkau merasakan nikmat hidup di dunia dia katakan tidak demi Allah wahai Rabku artinya apa? dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia tetapi sekejap berada di neraka sanggup membuat dia lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan lupa sudah dia Lupa dengan semua nikmat yang pernah dia rasakan karena sekejap berada di neraka. Jadi enggak boleh kemudian kita pandang remeh. Ah, enggak apa-apalah, masukkan hanya sebentar saja. Kata siapa sebentar? Ya, kalaupun sebentar kita enggak akan tahan. Kita enggak tahu berapa lama di neraka itu. Nah, Na kita berlindung kepada Allah dari kerasnya azab neraka. Ya, barangkali demikian. Wabillah. Silakan, Pak Waalaikumsalam mengakhirkan waktu solat Jadi pertanyaannya Mengakhirkan waktu sholat Karena kesibukan-kesibukan duniawi ya. Apakah itu termasuk Menjadikan tandingan bagi Allah Itu termasuk Tapi tidak sampai tingkat Kesyirikan dan kekufuran ya. Jadi seakan-akan Pekerjaannya itu Kesibukan-kesibukannya itu Sebanding dengan hak Allah Sehingga hak Allah Boleh dia Tunda demi untuk pekerjaannya. Demi untuk kesibukannya. Tetapi, Bentuk seperti itu, Tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Melainkan itu adalah dosa besar. Termasuk, Dalam firman Allah, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ an صَلَاتِهِمْ صَهُونَ Celakalah, Bagi orang-orang yang salat, Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Imam Nukathir Rahimahullah mengatakan, Orang yang lalai dari sholatnya itu ada tiga macam Yang pertama orang yang suka menunda-nunda waktu sholat Yang kedua orang yang sholat tidak berusaha mengikuti cara sholat Nabi Muhammad SAW Sholatnya sembarangan iya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya tidak berusaha mentadaburi makna-makna bacaan dan zikir-zikir di dalam solatnya ini tiga makna orang yang melalaikan solat, yang pertama itu adalah menunda-nunda waktu solat, sama dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-59 kemudian datang generasi pengganti yang buruk yang memiliki dua sifat yaitu menyanyiakan solat dan uh, memperturutkan hawa nafsu kelak mereka akan menemui kesesatan dan azab yang sangat pedih di satu lembah yang baunya sangat busuk di neraka jahanam. nah, kata menyanyiakan solat di sini disebutkan oleh para ulama' mufassirin bukan meninggalkan solat sama sekali tetapi menunda-nunda waktu solat iya jadi menunda-nunda waktu sholat tanpa udhur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ini termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai derajat kesyirikan dan kekufuran. Kecuali meninggalkan sholat sama sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda, al ahdul alladhi bainana wa bainahum assolah, fa mentarokaha fa kad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir. Iya. Ini kalau dia meninggalkan sama sekali baru menjadi kafir Sepemahaman saya Termasuk dari perkara tauhid adalah tidak meminta dirukyah Pertanyaan saya Lalu bagaimana dan apa yang harus dilakukan Jika di dalam diri ada tanda-tanda gangguan jin Atau bahkan sudah terindikasi memiliki jin keturunan Nasab Ya yeah. Jemaah sekalian Menghadapi gangguan jin Menghadapi gangguan syaitan Yang paling utama untuk menghadapinya Adalah dengan keimanan kepada Allah Ini yang paling utama Kuatkan keimanan kita Kokohkan tauhid kita Besarkan pengharapan kita kepada Allah Ketergantungan kita kepadanya Tawakal kita kepadanya Rasa takut kepadanya Kecintaan kepadanya Itu semuanya bagian dari Tauhid Dan kita enggak mungkin memuatkan itu semua Kecuali dengan mempelajari Tauhid Kecuali dengan menuntut ilmu Tauhid Semakin dalam kita mempelajari ilmu Tauhid Kita mengerti hakikat Tauhid Maka semakin kokoh keimanan kita Itulah yang membuat setan itu lari dari kita Iya yeah. Itulah senjata terbesar di dalam menghadapi gangguan syaitan. Ya. Mungkin saya pernah cerita di sini, Sheikh Abdullah Al Karawi. Beliau adalah ulama besar yang berdakwah di selatan Saudi Arabia, di bagian selatannya yang berbatasan dengan negeri Yaman. Para ulama menceritakan ketika beliau pertama masuk ke bagian selatan Saudi Arabia, di sana dipenuhi dengan perdukunan. Dan banyak orang diganggu oleh jin Banyak orang diganggu oleh setan. Tapi syekh kemudian tidak membuka klinik rukyah Syekh tidak melakukan pelatihan-pelatihan rukyah Tidak Beliau mengajarkan tauhid Beliau ajarkan Al-Quran dan Sunnah Kitab-kitab tauhid yang beliau ajarkan pertama kali Maka Tidak lama setelah itu Berlalu beberapa bulan sampai beberapa tahun Orang-orang sembuh dengan sendirinya Iya Sembuh dengan sendirinya dia rajin menuntut ilmu, dia menguatkan keimanan dan juga banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir. Ini termasuk senjata-senjata untuk mengusir syaitan. Bukankah doa itu adalah senjata seorang mukmin? Iya. Banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan jemaah sekalian, Orang yang memiliki keimanan yang kuat Keimanan yang lurus Tauhid yang benar tatkala dia berzikir kepada Allah tatkala dia berdoa kepada Allah Itu beda Dengan orang yang imannya lemah Pengaruh daripada zikirnya tersebut Beda dengan orang yang imannya lemah Jadi faktor utamanya adalah keimanan Kemudian Bacalah Zikir-zikir Dan bacaan-bacaan yang dianjurkan secara rutin untuk meminta perlindungan kepada Allah diantaranya zikir pagi dan petang Iya, ini rutinkan tapi ingat baca bukan hanya di lisan tetapi hadir di dalam hati Iya, hadir dalam hati penuh dengan pengharapan yang kuat dan bergantung kepada Allah ketika kita membacanya jangan hanya baca di lisan hati kita kosong Iya. Ini diantaranya antaranya zikir pagi petang. Ini kalau kita baca termasuk benteng dari syaitan. Iya. Dan segala macam ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Tingkatkan baik yang wajib maupun yang sunnah. Iya. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Iya. Kemudian boleh juga dengan cara meruqiah diri kita sendiri. Dan jemaah sekalian uh, Saya mendapati kasus ini banyak Orang yang diganggu oleh syaitan di, set, Setelah dia menuntut ilmu Setan itu lari sendiri yeah. Setannya lari sendiri Itu banyak terjadi Termasuk yang saya ceritakan tadi uh, Syekh Abdullah Karawi berdakwah di Selatan Saudi Arabia Setannya lari sendiri Tidak tahan dengan orang seperti ini yeah. Nah kemudian boleh merukyah diri kita sendiri dan itu yang terbaik kita bacakan untuk diri kita sendiri dengan niat merukyah atau kalau ada bagian tubuh yang sakit pegang bagian tubuh tersebut kemudian bacakan ya seperti doa ringkas yang pernah diajarkan Nabi Alaihi Wasallam terhadap seorang sahabat yang mengeluhkan sakitnya di bagian dadanya atau di ulu hatinya maka Nabi SAW mengatakan Letakkan tanganmu di tempat yang sakit, kemudian baca Bismillah tiga kali. Baca Bismillah tiga kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah, sambil memegang tempat yang sakit. Kemudian baca sebanyak tujuh kali. Audo billahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhaldir. Aku berlindung kepada Allah dan kemampuannya dari apa yang aku dapatkan dan aku khawatirkan ini. Ya. Dan baca ayat-ayat yang lain Atau doa-doa yang lain Boleh kita meruqyah diri kita sendiri Itu solusinya ya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami zaman sekalian Gangguan jin kepada kita Itu termasuk musibah Dan juga termasuk kezaliman Dari jin itu sendiri Maka di satu sisi Sebenarnya kita perlu bersyukur Kenapa? Karena musibah itu adalah penghapus dosa Bagi setiap muslim dan orang yang menzalimi kita Apakah dia manusia atau jin Dia akan menanggung dosa-dosa kita Di akhirat kelak Ia. Jadi pandanglah itu dengan pandangan positif Jangan negatif terus Ia. Ada manfaatnya Kalau jin itu suka ganggu kita Nanti dia rasakan di akhirat kelak Dia akan menanggung dosa-dosa Orang yang dia zalimi Jadi sabar menghadapinya Apakah berukyah kelak justru dilaknat Allah Orang merukyah itu orang yang beramal soleh yeah. Orang yang merukyah adalah orang yang beramal soleh Yang jadi permasalahan ini Rukyah yang menyimpang yeah. Pada asalnya rukyah itu ibadah Yang namanya ibadah ya harus ikuti Tuntunan Rasulullah SAW yeah. Bahkan Nabi SAW Pernah ditanya tentang rukyah Maka beliau bersabda Manis tata amingkum anian faa aqohu faliyaf Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya hendaklah dia lakukan. Insyaallah ini kita bahas pada bab yang ketiga lebih detail. Ia tentang beberapa hukum yang terkait dengan rukyah. Baik. Bagaimana hukumnya lelaki yang tidak mau solat ke masjid padahal masjid dekat dari rumah? Hukumnya adalah pendapat yang kuat insyaallah Taala dia berdosa tetapi solatnya sah. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat solatnya enggak sah. Ya, solatnya enggak sah tetapi hadisnya doaif yang mereka jadikan pegangan maka Uh, solatnya sah, tapi dia berdosa. Sebab pendapat yang kuat juga, solat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah fardhu ain. Berdasarkan banyak dalil, di antaranya tentang kisah sahabat Abdullah bin Umair Maktum Rosulullohullohu Anhu. Beliau adalah sahabat yang buta. Beliau pernah minta keringanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bertanya, apakah ada keringanan untukku? Untuk tidak solat di masjid Karena aku buta Rumahku pun jauh Sementara di Madinah ini Di masa itu Banyak hewan buas Dan juga Yang mengantarkan aku ke masjid Tidak selalu menemaniku Ini pertanyaannya Apakah ada keringanan untukku ya Rasulullah Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal sami'tan nida Apakah kamu bisa mendengar azan Dia katakan iya Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajeib. Kamu harus datang penuhi panggilan azan tersebut." Iya. Ini rumahnya jauh, buta, enggak ada yang menuntun selalu. Dan perjalanannya bisa juga ada hewan buas. Tapi wajib ke masjid. Apalagi yang sehat. Apalagi dekat rumah. Subhanallah, ini termasuk nikmat besar sebenarnya orang dekat rumah masjid. Iya. Lebih mudah baginya untuk salat di masjid. Mestinya dimanfaatkan. Jadi, hadis ini menunjukkan pendapat yang kuat adalah uh, dia berdosa, namun sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Apa buku kumpulan, kewajiban-kewajiban, lelaki muslim, judul, pengarang, tuntunan, karena orang tersebut juga tidak mau pergi ke kajian atau ta'lim. Ya. Yang paling bagus, berikan kepadanya kitab Tauhid, Kitab yang kita pelajari sekarang. Iya. Karena Tauhid itu dasar Dasar seseorang Beriman kepada Allah Dan bersemangat di dalam menjalankan Perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Kemudian juga yang sangat bagus Kitab Riyadu Salihin Kumpulan hadis Dan ayat-ayat Yang berisi tentang uh, Hampir semua kewajiban setiap Muslim Disusun oleh Imam Nawawi ya, Itu bagus juga Kitab perihalus solihin karya Imam Nawawi dan itu ini termasuk buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh berbagai penerbit oleh berbagai penerbit. Ia carilah yang penerbit ahlu sunnah. Kalau disertakan dengan penjelasannya juga bagus. Ada penjelasan Sheikh Muftaimin itu juga bagus. Ia. Tapi kalau mau lebih praktis mudah uh, cukup matanya saja yaitu kumpulan hadis-hadis Riyadus Solihin dan di situ ada sedikit penjelasan dari Imam Nawawi. Ini sangat bagus untuk kita gunakan berdakwah. Ya. Belikan buku ini, berikan hadiah kepada saudara-saudara uh, kita. Ya, kitab Riyadus Solihin. Ya. Mungkin itu di antaranya. Walaupun sudah hampir waktu zuhur.